Zira ba aste dugu eta gaurkoan e, gure komunikabide atala zabalduko dugu, gurean da berria egunkariko kazetari lezoarra eta nire tokaioa urtsi urkizu kaixe, egunon. egunon? Bueno, gaurkoan e, hain kontu ditugu, lehenu hastean aipatu genuen, e, bueno, ba berria telebistak e, eztabaida tabai da zuela, elkarrezketa sorta, bueno, kontaik guzu pixka bat nola juntzen maingurua eta zer esantzen bertan? Bai, bueno, e, ingenun azteren arratxaldean mea ingurua, ETV-ren inguruan estabelatzeko asmoz, son laskiedak izan ziren pehioz arazola, ETV-ko edukizu zendaria, maieren iriartek azetaria, eta Josua Mezaga etxuko irakazlea, eta hainbat gauza ipatu zikusten, e, bueno, batzuk bai, korrako, beste batzuk ezain beste, pehioz arazola esatebaterako datuei, E, alde hona teatzen ziren eta esaten zen, ba, ete bat eta ete behiru artean e, eskaldunen eskaldun artean, ikusle eskaldunen artean, eguneko a duela eta 2000 marretik e, itzalaldian analogikoa gertatu denetik e, eskarazko ba, audientzia horretan ez dela berakaldarik egon, Maña, bueno, eh Josua Metzak berriz beste hainbat arlotan, eh, ba bueno, piska bat eh, punta ateratzen zuen eta altkritikoago azaltzen zan ETBek, eh, bueno, 30 urteetan eh egin duen lanaz eta egin behar lukeena. Mhm. Bueno, eta elkarrezgeta tarteak ere izan zirean, eh, ez da izenbat elkarrezgeta egin dituzun. Bai, bueno, maingoetan horretik eh genuen elkarrezgeta sorta bat, eh, asteburutan burutan berdien argitaratzeko, bostelkarrezketa izan ziren, aurreneko e, arramon labaienekin, bera pere eskutik sortu bai izan Euskal Televista eta ITB, oro, oro, ITB berosotasunean e, milaetzeren da laro mita di laro eta irugarren urtean. Gero bigarrena izan Jose Luis, Jose Luis Lizundiarekin e, Euskal Tzaina e, sortu zenean ere kulturako oreasan, eh Euskadi Euskaiko ezerrako eta gero urte askotan azkeneko urte pila batetan egonda eh iteokarren eztasio kontejuan euskaltzaindiako ordezkarri bezala eta ar, bueno, nabarmenditzen zuen dola e, oso gobernamentalistat dideren ukatea publikoa gure inguruan eta eh ere ba ba bueno, gobernuaren Eta hori ere, aurreko eguneko mainguruan Josua Mezagak ere nabalmen zuen Eta berak pixkabak eriako eskatzen du herriaren e, herriaren e, telebista bat izan behar duela, e, telebista publiko izanik, gizartearekin e, bat honber duela, eta eta gano bueno, pixkate hortik. Gero beste urrango alkarrezketak izan ziren itxasu atutsa irukomako ekoizklariekin dakoa, bat nahi genuen, pixkabat ere... E, azkeneko urtetan ikuspenetxe askok, ba, bueno, ebentaldeak e, e, e, eta txikitun berri zen dituzte, presupostak asko hetxi, murrezketen gatikan. Beste elkarriseta izan zen, kosi basterretxea irakaslearekin, haralarren ordezkaria izan da egiteko da, ministrazne kontxe joan azkeneko eta berak esaten zune, etede bat, e, bihurtu dala gaizki helikatutako bonsai bat, e, etede pik, bihurtu dula hori e, ezki helikatutako bonsai, etede bat, lagun txarra izan dela, etede bat, entzate, etede Eta gero azkenekoa izan zan, sarasuarena, Sarasuerena, e, soziologoa eta huetziko irakasena, eta horreko azten ere usterbeik, gai aipatu genun, ba, nola planteatzen zuen e, Euskarari bideratutako diru publikoa, banatu egin behartzela, meloia irikibartzela, eta eta bezkain beste kate euskarazko katei eta da bidei ikusentzun ezko egiteko, bat diru gehiago banatu behar zala. Uh -huh. Eta e, dena den, e, bueno, mainguruari buruz pixkarri igual gaiago itzentzatuko ezta. Bai, bueno ez dakit seguraski aterako zen hor e, audientzi kontuak ez? Bai, bai, bueno, lehen e, e, aipatu, aipatu ditzu dana ez, e, pehio saratzulak e, E, datuak e, ezaten zituen ETE batenak ez zirela txarrak, e, ondo lehiatzen dula ETE batek eta, bueno, hori egia e, e, zen e, nahi zaila egiten zaite hain baikorri izateaz egiten duzu ETE-Beko profesionalekin eta programak egiten dituztenekin eta denak nahikoa ados daude e, ETE bateko ikuslegatuak nahiko palak direla programenak en, alde batera kendomaldik entzema en, hituzu kiroleman aldia hundiak eta, bueno, ahorten ja ere ez da potxapeldunen liga, eta, bueno, e, urrian e, emliko bat komasortzi izan zuen e, e, eta batekin gero, bai, gau, eskaldunen artean datu hori alditzen da, baina e, araba bizka eta gipuzkoan, urriko datua da bintzat bat komasortzi eta urte osokoa, e, 2002 osokoa, 2, bat. E, irutzen zait hortik gora jodezakela, eta eta gauzak obexiago egin gero, eta jendea identifikatuta sentitzen baldimadak atearekin, eta nik esango nuke azkeneko urte eta ez dagola oso identifikatuta, eta e, adin asko, ur, bueno, e, franjaskotan e, adinetan ez daudela gustora, eta batek e, egiten duen eskaintzarekin, eta bestetik eh, ordu asko daudela ere, hori ere aipatu zen, e, praimtaimetik aparte, ordu askotan e, ez daukala programa propiorik, eta batek da, e, saio, zarrak aspaldiko saioak ematen goiz ez eta, eta txaldeen, eta hori adidez, ete bebin ezagartatzen, ete bebin goizean dago albistei bat bi ordu terdikoa, arra txaldean beste emagazin bat bi ordu terdikoa, platokoa zuzenekoa, eta ordu guztietan ETE batek ez dauka, ez dauka saio propriorik gain eh programazio dana e, aspaldiko, bueno, programa zaragir. Mhm. Mm en la ditzen diren horiek ez? Hori da. Bueno, e, lan aun izango du aurretik beraz eh ko zuzendari berriak, ezta? Bai, eta bai, eta ez bakarrik eh zuzendari berriak, orokorrean ere planteatu ber dira gauza asko esate baterako EITBren legea ere e, aldatu gaurkotuien marco litzateke hori esaten zuen Josu li, Lizondoiak eta e, Josua Mezagak ere bai izan ere du 50 urteko egoera eta gaur egungoa ez, ez dira ez dira konparagarriak ez du, zuze arrastori ke gaur egun zenbat kate dauden eta orduan zenbat zeuden gaur egun e, teknologia aldetik nola aldatu diren gauzak orduan ezegon internet ordun Ez zeuden e, e, zakeleko telefon horik, hainbeste e, gauz aldatu dira, ba, dauregun pixka bat, e, behiratu berdala egungo egoerari, eta beste leke bat ezarri, eta gero beste arazo asko potolak daude konpontzeko esate daterako Nafarroako egoera. Nafarroan nore indik, ere, e, TDT bidez, ETV ezin ikustea, ETV iru ezin ez da ikusi, ez analogikoan ez digitalean Nafarroan, beraz, Nafarroak aurra gelditzen dira, Euskarazko marrazki dizidu nik gabe, ba, guzti hori, ba, konfondu berrekoa da, ba, lehen bai lehen, mm. bai, e, ba, ta... ez? Bai, gero, Nafarroko aurrak bop esponja eta zea eta bestia eta euskaraz, e, beharrezkoak dira e, beraiek ere e, azitzeko ez? Ba, eta gainera badak egu Nafarroko egoera lingustikoa ere zeindan eta ze matra dituzten, eta e, ba televisa otros da eh hizkuntza aldetik eta eh neskamutikoek eh bueno televisa de gente sorri edo zorionez, baina ikusten dute eta euskaraz ikustea ba premiazkoa da izan ere gero aurraskok igual eh ba ikastola naiz eta ikastola jo gero baien inguruan baien e ba familietan ba igual ezokate euskarantz uteko aukerarik eta pentsate televiztaren bitartez e, izango balute ba ba uh -huh. beste puntu batitz da gurena ni esnaik aditua holako eh hizkuntza la izkuntza kontuetan eta agian beste beste soziolingguista batek hobeto e, azalduko lituzke kontu hauek utzi uh -huh. Bueno, e, gai ez aldatuko dugu, egite betaldean giratuko gara, kasunetan Euskadi irratiak e, ogei urte betetzen ditu eta, bueno, pixkat kontatu nahi diguzu, zenbat aldatu den zu asiz zinenetik gaur e, arte ez da? Bai, bueno, ogei urte betetzen ditu ostiralean, uh -huh. eta niretzat berezia da Euskadi irratia, e, e, bueno, hasta ba, que sentimendu politiak lauzkat nere barruan osoi erratierekiko eh lehendengo praktikak e, bertan egin dituelako eh zentro larramendi kalean eh ba 20 urte 1920 urte ni tuenean eh e, aiga e, aipatzen e, agutzen zengoko zala 1995 urte inguruan eta ban topatu nun taldea ba hango esatariak asko oraindik kan irratian daude eta profesional handiak eh bueno, nikiroletan eitu nitzan a bueno, pues goratzen ditu danak eh oraindikane hor daude, Jose Maria Palaza, Chechurieta, Arritxu Iribar, Iñaki Elortza eta hotz hoiek ja esango nuke erriko etxeetan e, ezagunak direla ez, mm -hmm. eta, e, bueno, pues, aipatu dezakegu ere, berrian e, inditu gola hiru elkarrizketa, uzkairratiaren hori eta marra garren urte horrenaren harira, e, gaur argiteratu da lehenengoak, Jose Mari Oterrminiekin, bera izan zen, Oterrmini izan zen irratiko sortzailea, lato gaita begarren urtean, e, bereak sortuzuen, eta bera izan zen lehenengo zuzendaria, mila ez zirundara hori urte eratea. Urrango bizu izan ziren Julian Beloki eta Odile Kruzeta eta azkeneko iru urtetan e, ba, zuzen daritza berriarekin izan dira Rosa Diezur Estarazu eta Felipe Juaristi. Felipe Juaristirekin indugu beste elkarrezketa bat eta beste bat baita ere arantzaiturbe esatariarekin mirar ziren dara eta urtetik e, dabil esatari lanetan arantzaiturbe eta kulturak kontuak Ba, bueno, bere programatik pasatzen dira, euskal kulturaren zate nuke arantzaitur saioa erreferente erreferentea ba, dala, arratxaldekoa ensaio hori jende askoren zate oso, oso meitatua dala zango nuke, ez da? Mm -hmm, bai, hori da, bai. E, gai ez, aratuko dugu, e, niri pertsonu eta ustut Entzule Guztiei eta Euskal Herri Maailan <laughs> e, Guztiei etzaizkin etzaigun gustatzen e, telebistak ate batez hitz egin behartuko, ez da? Bueno, bai, hori ya, e, gustatu ez gustatu hor dago, e, mandoan dago, eh? Bueno, aipatuko dugu interekonomia! Adios! <laughs> Bueno, kontuala, eh, eh, inter... Baina, inter-ekonomia bai. kaldera bat urtzea, inter-ekonomia inter eh, kate, kate hori humorezkoa da edo ze, ze kate e, Bueno, nik humorezko bezala ikusten net, eh? Bai, e, bai, bai, askotan, bai, humore puntxua eta, eta farraiteko askotan jartzen duten katia jartzen da eta ni bezala jende asko, imaginatzen Bueno, ba, humorez ez daudenak dira, mohentuntan bertako langileak, eh? Ah. Eterekonomiako langile guztiek ez dute kobratu udako extra, eta urriko soldatarez, ere enpresak ez dauka mohentuntan likidezia, ez dauka dirurik, nominakor dintzeko. Eta hori duela iaete batzuk egin zutela regulazio espediente potolo bat eta jende jende pila bat botazutela kalera. Horrelako bueno, kontuak Julio Arizak eh, agian segurazki eh, beste nun baitetik aterako du dirua, inbata, leherri politikoei eh, dirua eskatuko die. en fin, eh, ez? Bai, dena den, eh, nik izango nuke interekonomiaren indarra ere apur bat galdu dala eh, PP dula urtebete gobernura eritzi zenetik, ez eh, lan kate bat ere, eh, bueno, behaien tertulia hortan, E, alderdi sozialistaren gobernuaren aurka nola daiteko oposizio erabaz itala egiteko baliatzen zutena hauek eh neurri batean eta horrek eh bueno, pues erakartzen zuen eh ba, bueno, ba, esparru ideologiko horretako ikusle asko eta ja em sent duten gobernua hain gogorre kritikatu hain bortizki ba ba pixka bat e, beste ildo batetik jotzen e, bot, dute eta eta agian ez dute ez dute halako arrakasta edo esan dezagun eta gero bueno zuke aipatu bezuna eh? beste eh hemen Euskal Herrian jende asko e, jartzen dute batzutan interekonomia ba umore sartzeko eta Noen. ba ba esan dezagun eh hauteskunde gauak izan direnean eh azken aldian Eh, bueno, ba, e, Autonomia Erkidegoan abertzalek lortu dituzten, ba, bindarre abertzalek lortu dituzten datu handien aurrean, ba, haiek eh, horiek esaten dutena, ba, ba bueno, ikusteko fisate abertzek nola reakzionatzen duten eta horrela, eh, horrela jendeak ere e, hartzen du kate hori, ezta? Bai, hori da, bueno, katua uretan. Mm, bai. <laughs> bueno e, Eta gero hore, egin diote kate horri kope irretiko beste kateak ez da? Bai, bai, bueno, dena dela, esan eh, behar dugu, T.D.A. ez eh, harri zenean duela urte terdi, eh, kate pila bat eh, zeudela sortu zirela, Eh bai, ez, ezatzen zela pa ba, eskintza asko andituko da, tabaki zer, eta ez dakiz baina gaur egun e, gelditu da dana e, bi taldetan. De claro, eh media Mediaset taldeak, hau da berluskonik edo sizuen e, 4 eta 4ren kateak mm -hmm. eta orain e, Antena 3ek eta La Sextak bat egin dute. Beraz gelditzen dira hiru talde. Telecincorena, Antena 3 Las eta Televisión espainolako kateak hmm. hortik kanpo gelditzen diren kate txiki hoiek oso txalldokate aurrera egitea, bizirautea, publizitatea lortzea eta eta bueno esaten zen anistasun hori egia izan ez, ez zertan gelditzen da eta gainera kate gelditzen ziren hoiez hondietatik aparte gelditzen ziren kate txiki hoiek ere E, ideologia jakin batekoak nahiko eskuin muturrekoak izan dira ezkerreko e, ezker muturreko katerik ebentzat e, e, gure mandoan ez dugu ikusi no, e, e, baiekazin inguruan egual da baten bat baina hemen ez bintzat, ez hmm. Bueno, ba ez dait amaitzeko zozegello esan nahizun edo Bueno e, ez e, badagola aste guruentan Eh, azoka bat, austrialetik eh, aurrera eh, kursalean azoka bat eh, e, xare euskara eta teknologiarekin lotuta, eta laron batean badalama inguru bat eh, komunikabideak eta xare sozialen inguruan eh, nahiko interesgarria, baina ni arredazioan eh, ongon eitlanean eta ezingo dukon, baina baina baten bateke interesan izango du eta interneten gero edo izango du aukera sartzeko dena dela, bueno, datorrenazten eh, Tentsatzen dut iritsiko zaizkiko daka irriako Hori da, ba, urtz berria egunkariko kazetari lezoarra ja Mila mila esker gurean izateagatik eta urrengo bastelarte Ba, mila esker zuen no, dozegi